بې خې نه مانی آیار نو نسخهشتره نه ا موږ مسلمانان نسخهمنو قران منو, نسخ منو. خو نسخه په لوغت کې په معنا او لرقولو باندې را دي په معنا د لرقولو باندې لکا رب موئی نسخت شمس الظلہ او سور ای لرکو او سورت حج کی امددی معنی تا ای چتا باون نمرایات کی حلق الشیطان فی امیتی ہی فیان سخو اللہ ما حلق الشیطان لرکا اللہ حج شیطان مکم او سخو رضو سورة حش باون نمبر ایاد کتا غمانی تا ایجتا دویم نسقا پمانا دلی کلوبان نمرا دی لیکن سورة آراف آت نمبر ایک ولم اسقطان موسى الغضب ار گلا جلالد موسى عليه السلام نوسان اخذ الالوان روايات تضطيد التوراۃ وفي نسخه اپلیک دایگی نسخه ها پلک دایگی خدا و رحمتون هدایت و و نتجنم ريهات خاذا کتابونه دیوقالیکم بلاق انا گنا نستجو ما گنتو تعملون یا کینن غالی کا جتا سوامل کا وای نستبه مان دلیکلو داظه معنی او شریعت کی وچه تا ول د حکم دی په دلیلی اشاره ای باندې چې اگر اقول الحكم بدليل شرعي متاخر حضرتي قران نور الله مرقده الارفان کی ذکر کړیږي چا یلی دی چې هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم سابق دا خطاب دی چې دلیل دلالت کوي په چا توله د مخکینی حکم باندې یعنی یو حکم مخی راگلیو او دویم حکم راگلی اگا بلنی حکمی لری او دا دی دا مطلب نده چکینی نسخا دا اللہ نسخا اللہ را لی کرده دا دا یو آیات ناسخ ده دا بلمنسوخ ده نو چہ اللہ دا منسوخ را لی گنہ د بنا شیخ پتہ الله تہ نو وسو نو ک پتہ ورتنو وانو دا اللہ کو جاہل او یہودم کئ دا, دا, دا وایو چ دا مطلب نرے اغه ناشیک کہ اللہ علی او منسوغی چو مسکرالی گلیو دا دیدوارو اللہ تا پتاوا خود دی پا پیدا بانی اللہ پویدو لکا یو ڈاکٹر دے او او, آو, آو بیمار نا دوائی ور کئی یو بیمار دے وقت دوائیو لی کچی داد یو آفتا استعمال کا گولی ور تڑیر لی کلی دوائی ور تڑیر لی کلی اگای و استعمال کی بیاں ورلالشو تشخیصی اوکی نو بیا ورطاوی اوز با دا دوایی استعماله دا لریکا دا اغا دا مرز مناسبو اغل اغا دوایی ورکی و بیا کم اکی پریز ورته خوئی نو چه کل ټیک چکشی بیا پی اغا دوایی سو وقت بند کی سو وقت بعدو چه دو تیره شید و میاش دی بس دا دوایی با نوره نفوری بس شوی دی کرده ری دوایی خواه استعمال کرده دا اس ا داشان الله یو حکم را لګا د انسانانو د مزاج مطابق چټویګه د د خبرې طاقت او وس په کې طاقت نشته لکه مخ کې به مسلمانانو لګو هیمت زیات او هغه به یو په یو مسلمان بدل له کافر مقابله کولا هیمت به کې زیات اوس مسلمانان زیات چې هیمت یې کم شه یو مسلمان به دو کافر مقابله کوي او دا د واخره الله دا حکم را لېږي دانه کېږي نه الله پتنوا تا پتن باندې بم دای پراز کینې به اسلام باندې دای پراز کړو چې دا څنګه پیغمبر دې کله یو خبرو کې مغلری کې بیا بلا خبره کوي دا د خپل خپل دې شک دی بل ورته دین نه معلوم نه مونږ څه لا بیان نهي تا تابموي مړ دا ته هم پروند سات په میدان کې ناز دې از خدای استو اما تا کوم پرون په تاویزونو باندې پیسې غږسته له وڅ قرآن وي ما تاسو ته قرآن خبرې کې زمړا تا تا ګور دي سرداری ګور ورته باندې تاسو يهودي خو نه مچنسنه منم تاسو ته ګل يهودي خو یا نه ما پرون کاول څنګه نکړې هغه ستو د سنت نورسته د جمه دوه نکړې وا د جنازې نورسته د جمه دوه نکړې وا په دراتن وا تاویزونو باندې مې پیسې جوړه کړې وا اوس راځه پتاولګی دا زو مسلمانې ما یو پتا را تا دیو مسئلی نو را تولگی نو سبا پی عمل کم کنن خازه بای نس قمانم آوی دا خو یهود نمانی ویتا با یهودی زا که نمانی ما ننسق من آیتی نم آ چلی گو منگیو آتو آ نونسی آن یا پری دو دیل نسا دا پمانا دا پری خودو امرازی او یا پمانا دا رستکول امرازی لیکن سور دی توبا سین تیس نمبریات کی برای شی احا نسو شهورا میاشتی رستو کول عالتا رازی بیا نسا پا مانا دا پریخو دلو مرازی پا مانا دا رستا کول مرازی رستو کو دیل را یعنی رستو دیل را حکم ذکر کو یا پریدو دیل را نا دی بخیر ام منارات کو پاسان سر دالینا او مثل آیا دی بشان پاجر کی یعنی حکم بدل راولی کو خو عجر یو ما اغیسی مرحش مغکی پر ملاوی دارتا اعلم تعلم احثیت نا پوئی گی اناللہ چبیشک اللہ علا کلشین قدیر پاڑش قدرت والا را دا جمعہ را مغکی تولو سرے لگی ود آجی بریل باد مو آیا اعلم تعلم اناللہ علا کلشین قدیر تنی پویا اللہ کوری قادر دے ہو بدی جنیشی ود صلیمان علیہ السلام باد مو آیا اعلم تعلم اناللہ علا کلشین قدیر تنی پویا وارای ملائکو باد موایا علم تعالی من الله لا کل شیء قدیر تنی پویا الله پارس قدرت والدی اوله پر راयला لع... راینا موایا الفاظ مشتدم موایا تنی کویا چ انکار مکوو تنی پویا چ الله پارس قدرت والدی علم تعالی من جبیشه که اللہ دلر آباچی دا سمانون او دسمکو دا وما لکم من دون اللہی نشت تازلابی دا اللہنا می ولیهن والا نصیره سوک دو ساونه امدادی هم آم توریدونا دا سدب ذکر کئی مناظره شروع دا او دنبی علیہ السلام او دا مناظره دا اعتراضونه کی نبی علیہ جوابونه کئی دا تا تا چلقی دب استاد ملګری او استاد او تاس مون نظره شروع د ادبیات یې نو سره د مشیګان نو سره امو نظره د افغانستان له شی چرای شته کوم یو تاسو د یو استاد نه دی وکا راشه تم ته یو تاسو کوم نظره د خوند کی نو تعال هدف درګیان دریدون انت رسول کوم کماسو له موسی من قبل تاسو متا غواړي چې د خپل رسول نه تاسو کوي د خپل استاد نه تاسو کوي نو نظري په مقابل نه بعد خپل استاد نه تاسو نه کوي ام د توحید شروع ده او بل مثلا په کې تا د خلیګرام څخه کیږي. یې دا تراویشي لري، راکادری او ګتر اکاديمي. یې را دا لا سجاتول شتاو کنه شداه ارتودري د شتاو کنه دا امین په کې شتاو کنه شتا او دا شتاو کنه شتا دا ته په شنوو شروع کی. اول ترته دا موشیکینه ترازو نه کوي بیرتان به ترازو نه او دلتا وستا ملگریستان ادا شروع کی دا دی وجنا شیطان ورد آغا وسوسو واچی چرا شا استاز دی او دا وسوسو ورد آجو دا مسئله پی گرد وردشی نستا و مخلیس ملگری او غب شیطان بازی ٹیم کی دوکا کی نتا در تا حدب درکی چکوری بیزای تا پوسونا مکوا آن توریدو نا آتاسو اراد کوای آن تا سالو رسول اکم چی تا پوسو کئی تا رسول پ سنجي تا بوسي د موزاري سلامنا بوقا و م يتبدل الكفاه بدل ككبل باليمان بهيمان وقذلا سو اسبيل قطاي سرا گمراشد سميلارنا ود كثير من اهل الكتاب دازي لدن شيخي جلانا شيخ من سو ولي رالي د به لثري نا اله تي وبي جانا وخه ډیر د ali کتابونه لو ير دو نه کوم چې واړی تاسو مېم باندې ایمان کوم رښتې ایمان تاسو نه کفارانه کفرتہ حسدان د وجد ارصد نه من نه انديان بو سیم چې په راشه پزلو نه د ما ته لو ملاک رښت دا نه چې سرګن شه دې تاکه با ابو لری کړه واصفه موختي والا ایتہ ها ګرځرو نه او که تیه دې ورته راوګن ارزبا غاډواډ کی ایاو تړیو او هغه اعلان کاو شروونو قیمه خرصو ما اورډر اردانہ قیمتا تاسو ګیا خپلې اکیبه چې کنه خرصو لا دېو تړیو اغه ورته وی دي کی د میشه غوخم ده دګیری غوخم ده دګیری بیزی غوخم ده دګیری پیسه غوخم ده ګری ده دا ټول شي دناروا دیه حلال ني ویله دا غوند غوخمه په کیدس کې اچول را ها نو واځه چې ویله دا دای په کې څه مکر هغه ویل چې سپيده غوخه د په واچولو مرده قوبل دی جوړ کا ها مجلسي همال واسبه موږ دیواه وَا ایتیا در سرهونه کې غره حتا یا دی الله بیا مري تدی جراول یا الله لوک مننا لا کلي شین قدیا یقینا الله پارشی باندي قدرت وال دی اوس امور مسلمه ذکر کوي امور مسلمانه ګویل کنه دا و چاته مبلغ تا چیکل لر تا اقیم الصلاه و اداه زکات ادم مناظر تکلم کی مناظره کی او مناظر شروع دغ اعتراض کی کی چار چار پیرانا وقت به گیر دیا تیر شو یہودی ملامت اعتراض کی مشرک میں اعتراض کی منافق میں اعتراض کی اعتراض شروع دینو صبح کی بیرازہ کنه مولی کی بو وقت یروش لگا وقت کو یو دره کا دمس کو لگنا فل بو کو چہ دمش لگا اب و جما ق حدث نشترے دو دسا مناظره لرازی واقی مصولاتا واتو سکاتا ادرس منزو کئی ور کئی سکاتا وما تو قدیمو لی انفسی زانون الان من خیرین سنیکی تجدو ہوین داللہ و بمومی آغی لرداللہ سران او کور مناظره که داستان لیونی که مقی که مناظره که دین که داشتا خواول با مسئلہ بیانه دلائل با بیانه ا ټول دلایله کلینقلیه وهیه او حلبو غیره پایله ثابته ان الله بما تعملون بصيره يا ان الله باز چې کوي تاسو لیدونکو وکاله لیت فل الجنه او وايي چې بلانې شي جنته الا من كانا ودونصا انا او امور مسلمه اوکلل امور مسلمه له زور ورک نو الله تاسو دښمن هم بر هم کاوی خپل کې آرام موند رازور ورګه چې دشمن در باندې تیر ازونه کې بدنامه لګې ته موند رازور ورګه الله وي دشمن در هم برهن کې خلکو کې دشمني شو روان يهودينو سوار جنته نه يان لګي نو سوارو يهودينو جنته نه دي وقالو ليه يدخل الجنه او اي دي چري بلا ني شي جنته الا من كان اودن مگر اسو يهوديان وي او نصارى يا نصارى يهوديان وي چې يهوديان نصارى وي چې نصارى تلګه ماني اومدار زګان د ولہا د وبرانه کومه وای راوړي د دې پلین غندم ساري تین که یې استاد محترم الله یې عمر کې برکت واچي علامہ محمد تویت طاهری او وی فرمایل وېما د خپل استاد مولانا عبدکبیر مدذله العالی ژوند یې الله یې د عمر کې برکت واچي او وی چی او زلی مناظره و او سایی که او چی مناظره کلا تاریخ مقرر و نواغیلا دی مولانا دل که بیل زم و لالم ما سر وی طالبانم وی ما و درس کهو یو چی منگ سنگ لالو وی خلق وی چی پنج تیر ملاوی پیدا دان من یو دان من یو دان منی وی منوی چی راش را پنج تیر ملاوی نو چی دا سنگ سره ده منگ من ملاقات لالو خلاړو یو مګه دلته سپین ټوپۍ په بازار دا او یو طالې باندې ورسره په ساري وګباني ساده دي زمیدار غندې مالو نيغي هغه دا هغه سره موږ له کېناستو مموي چې دا د به سوې مموي چې درس کتابونه شته کنه جمعه کې ناس ته و ووي ته ویجی تاسو سره راغلي به پروا نه استو نه رنگ جوړ بالکل تازه ناس ئیمانو تیجی سلاغی منازریلا وی کتابونا وی کتابونا دای چراوڑی دایمان راوڑی دیکن داهی کی ورتاخې وی چې دا خبر یو کړمګه تعجب وای کو چې ایباساله دی او دا لا سګه د جمعه دغه قرآن فرو ددی کې به ویم کنه د دې نه غړ کتاب خبر زنمنم د نه غړ کتاب بلشتاننو تعویز مګه تعجب وای استاذمګه دېره داغه خبر را پریوتې دې دی رو خوان دی کاو انورمه یان لا و تیر ډیر کتابونه ورسا اځه پدې باندې پګې د اډی کېږي په کتابونه کې د کېږي ځکه زما جمعه تا پروازې پګې شي بیرته انځه مشره پارا مناظر کې نه پ کتاب کې د پروازې کې نه خپګې کېني نه چونه نظر کې ما د ګوند سره بیا باشي کتاب اړې را نی بیا وی پېږي نه ها پنځه بریه مولا د لایل ورته په یاد وی پلاني کتاب پلاني شپه کتاب پلاني شپه پلاني بارت پلاني بارل قران دا آیات ثاني سورته په یاد ورته وی دا دا زریات ساته چې برواز نه کې غواکې چا نه راته ټوله مناظره ټوله مته عالی دي پښین لا وشو انا کتابونه ور سره ډیر دي اوی پتو پکو را له اول حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وي پاسېده چا به څنګه پاسېده اول غوې چې اول خبره به زه کوم زمو اقیدا ول ووري خپلاتی دې پیش کړه د الله توحید اډای بیان کغه په دلایل د قرآن باندې به په حدیث باندې ثابت کړه چا حدیث کده مسله ده د توحید او بیا د فقه کتابونه عبارتونه به ویلې عبارت به فقه ویوي دغه تلانه کتاب پروت دیغه د مولي شيخ سره د پريطلانه سببانه د کتاب د نيراواد دیو دي خي هغه بوينه نه خپل کتاب راوې تر اخته وي دایي خپل کتاب وماند وي خپل کتاب ځان سره راوړا نو بیا د عبارت دوی د خپل کتاب وي هغه د او بستخ په کتاب غیزان سره ورته نوم کتابونه کتلای وای او دا خبرې وکاو یمغه د درې د لایرو ته او ډیر دې پاندې کو دا خبرې اموږه خپل کښت شې شاپه تطوبیکو په تطوبیکو په تطوبیکو او بځیکه شورشه په تطوبیکو وابیدو پنځیره پلانې پلانې دا په څیر شورشه شورشه شورشه وای موږ دې شي قران رحمت الله علی ته ګورو چې به ځانلار جوړي او پای کې بوز او منډه بو تختی بزګه غاړه دنیار اغلی وا ډیر خلک راغلی هاوی چې مونږ وکتل داسې په کلار باندې روان دي صدرې په ګرا واچو او مطمئین ولاړ دي او روانې ته داسې موږ ترې شی چارت دي وزم بو سپنجې ته کنه په کې به دي چې په کې راغلی په هغه بازمنو اړو یره نه نه پروا نه وا دا اړو یره او په کې نه چې ما بسو ما بسو مرګي خمو ولاړو مغلا داغدي انداز او داغدي خبر ډیر خوان راک او موږ ورته ورشپن چیرته ورته راالو پا کال ورته مغدا و راوکل قرآن موږ ویچ اپه رسړی کوم دا داوکل کو چې بدنام کړي ا موږ ورته دا وی چې دا د نړۍ چې راغله ته به کې څنګه ودی وې د مچان نسو ګریږي نا مچاري اړيبه چوا چوا کوي بنګ بنګ کوي اداو پتواب کوي هیڅ نشي کولای اړيبه بنګي ما ته هیڅ او په کاله راغو ته موږ ور رالو دا مو سره د قران وکلامو مشه په سره هم داوي هغه او قران داغه نه بیا موږ زده ک ایمان ان ته زده بیا د وښینا عبدالرحمن خان راغلو او شیخ قران رحمت الله له ته وی ویلې وی جما بيجه ني وينا وای خ زده دا زه زماد الرحمن خانوند زده زده او سیدون کې ما ایمان او قران له سټي ور کړی لاس کې او له وله می وچې په نیمې فرمولار اجازه کې مناظره کې پیل شو نو پدې سټو باندې به ولې پدې ډنګو به وایي خو چې ستالا دلایمن گاواړی دل آستا نا اټ مینار او مضبوطو تدل نو یې مانه کارونو تی شارو کله چزی آی چې څورته نو آی مناظره وشه نو د مېان ټول ځما ډېری ترالل او شوري جوړ کو خوشاله خندوی مې ما درته نه وی چې پتو به ګور ریمانو قران دی چې ډانګي ورته ونی شي ویدیو خو چې وټهې راغلی زما دې ته یې ډانګي ورته دا نه وشاله ها او شیخ باغره کې بیا داویر چې قلهاتو برهانکم که تاسو راځه دلیل ما غوښتي دلیل یې نو پېښ کړې قلهاتو او راړلې دلیل تاسو یې ګوندوم سارې کینې تاسو ریشت نه ني بلامن حتلم وجو ولنا جهاتابدار کزان لله داء الله ونبنه جنة تاديغ ويهور ونصاران نبغير سوق جنة تنه دي ونبنه دي وهو موثنون او ده تابدار ده سنت وي ده سنت و تابدار وي ابن كسير لكي ده عمله انه للمتقبل شرطه اينا ده قبول عمل ده شرطو ندي يو موافقا لشريا ده شريط موافق وي او اغا ده شريط موافق وي او يو خان يو بك اخلاس وي دا عمال صالح دے او ننو بیدتیان رائیو یرا قرآن کی دا لیکل داموی بیدت ها وی دا مانی لیکل دام بیدت تے ایداغوز فختو کی ہے قرآنوی قرآن, قرآن بز دا کوم نمانا بور فمیلی کما ها تب ایدت وائی پی جنینا جب دور دیدم درین پادشاہی که للو و فنجو هماشت سفاہی عجیب دا وراغے للو و فنجو سفایان داد دا دا ملکو گرزی دل فلو اجرو دل دا. دا, دا. این درابی پنید درابدد و لا خوفن علیه ما نبایی راب پدوی باندی و لا امیاز دنو نبا خفوی وقالت الیاودو لیفت نصارا علاشه اوشی جگلو تاکورا جگلو ایلگنو رضیات اشوا قولو کی اولا کی دل وقالت الیاودو وی با یہودیانو لیفت نصارا نی دی نصارا علاشه ان وقالت الناسارا وی لیس الذی یَهُودُ ندی یَهُودیان الا شین بیشی بانی او ګور ادب ورلا درکو امور مسلمه احقیم صلات دیوکو ابي یول تویل یَهُودان ساره جنتیانی وته هات برهانکم هات برهانکم دلیل بیشی دا غینا با عمل صالح ک اخلاص بگی پیدا کا دشمن تری ګور یوبل بانی باختشی او قاتن سرایب رسوا لهس الذی یَهُودُ ندی اذ وی کتاب کا زالک القال الذین دارنگ ویلی وار کسانو لا یعلمون اکی نہ پیدل مثلہ قولین بشاند وین عدد دی فاللو یغمو نہ لا بیسروجی بینم پمن کی یومل قیامت دی قیامت سی ما فی اصل فونا کی چی دی باگی استلاب قون کیو وامن ازلمو مم من مساجد اللہ څو دې غړزالین دای جانه چې مانه کې غلالک د جمعه تون او د الله نه ازلمو صغیر اوړل ددلتا ازلمو صغیر دې ژلتا ویلا او دا د مو زکار د لپاره ازلمو افضل التذل منه والمؤنث منه نصرہ میزان اثر کې و مونشاه کې ازلمو صغیر اسم تفضیل لا دلدکی دا سیغاز کر کر دا چه غر ظالم آغا سوگ ده چه جماعتونو نخلق منی کئی آسورت انا عام لگ راوالوی یوشتی محادت چپا اللہ بانے دروگ غاب ظالم ہاں غصو رے چپا اللہ بانے دروگ وئی دارنگی سورت ایات تاخیري ایسو به ما و ازل من ازلم من من ک تماشادا سو دے غرزالیم دا جان اج پټکله گواہی انده و ځان سره دا منلای دالانا غرزالیم ا سو دے چې جمعه تون نه کول کړي غرزالیم ا غا سو چې دروغ په الله وایي غرزالیم ا غا سو دے نو غرزالیم خو یې په ځهرمانو کې غا دې وینو بار تا په کې یو که دی نور ورولې نو آیې ورغړ یاد کو لوی ظالم نو دا نه وي جدا دي نه وای قسمونه جدا دي نه جدا دي نو زګه داره نه په اعتبار باندې ار دې کې ظالم یو یو لکه منه کوون کې ډیر دي سو دلاري نه خلګ منه زما په لار باندې بن رازي ا د دوکان نه منی کول کی زما دوکان ته بناراجې ته له سودا نه در کوم سود پټین منی کول کی لکه زما پټې ته بناراجې او سود خپل خپلوان د کور منی کی چې زما کور ته بناراجې خپل وې مې در سره پاتې دا ټول زالې مانني اوسو د جماعت منی کول کی چې جماعت ته بناراجې دا غړ زالیم دی په دې زالې مانو کې غړ زالیم هغه سود دې چی چې د جماعت نه منی کول کی دا یو دا نشه پدېدل کې غټ ظالم داشدويم دروغ جوړون کې ډیر دی څو پرګري دروغ وې څو پرور دروغ وې څو پوسټاص دروغ دی چې پلال دروغ وې ادرین پټاون کې آسوک بل سا پتائی خو غر ظالم پا کیا آسوک دے چھ گوایی پتکلا دا اللہ نو دا هارے نوے پیتے بار بار دے آری او غر ظالم دی غر ظالم آ آسوک شو چھ دا جماعت نمانی کول کوي ومن از لمو سو دے غر ظالم ممن دا چانا منہ مساج دا اللہ چھ منا کئی خلق دا جماعت نو دا اللہ نا اید کرا فی از موچی آچی پای کنون دا وصحابی کوشش کی خراب آکوشش کی خرابوالی بفیکین ان نکت والعیون کی امام ماوردی رحمت اللہ علیہ لیکی لی دی دا حوالا ما دقبل استاز و پیر اللہ ما محمد صعیب توحیرین اوری بلیوا انہو عامن فی کل مشرکین منعامن کل ملجدین دا آیات عام دے پباردار مشرکی چی دا هر جماعت منی کئی او دا هر جماعت نخلق منی کئی امنی کسیر رحمت اللہ لیلی کلی لی پدی دے لیسل عمارتو بل بینائی انما عمارتو آبی ذکر اللہی فیا و اقامتو شریح شریح پیا و رفع آبی آنج دانسی فیا دا جمعات بادی دان راشدہ غٹ بولڈنگی جوڑکی بلکہ بادی دا دادا چیدہ اللہ پا کتاب دا شیره که چاره په لاسوره جمعه 13 ولې ها جمعه تخریج کوو راولې یاد ځانا څه چیرې شي بلل یا ولزه نو بل اعلان کوي جمعه 13 ولې دا اعلان نو پږي کیږي ادا بدات ادا دنیا اعلان نه ټول بګي د ټیکو اعلان نه کوي د ټیکو ولا راغلي دی زنه نه راولې آ چن ټیکول لوي ما شومان راولې چټیکول لوي دا د ټیکوي لا نن په جمعہ دنو کېږي دا به دا ټ ټول آدار علاج پرم کوي نو دا رې پر یو بل لټپي کرو لگاوا توجره و لگاوا اوی کې د کلی د جرګان غونډوا کې د کلی کېږي بل څه خبري ما نه اعلان پاوي باندې کوا یا که خدا نارو کښهونه عقد وجری په نور سپیکر کې هغه اعلان کړه جمعه په غی باندې مته دا ظلم دی انم په جمعه کې بدعت کیږي هغه کی منه کوم کې اسوب نشته چې هغه بدعت منه کې او کې جمعه کې د قران درس کې دا نو عشاء به بند کړي او دا دروګو یو دا کنزل کې یو دا کې یو دا کې او دا, او دا, او دا او را دان دي ټولې خراب وکړي حضرت چې قرآن نور الله مرقدهو یو نور کې یا بعد خیره فضلون یا فضل فی ذات فی ذنل بداه وتبرئ من المبتدئين دبرات وا کواله دی کرکای پدیک دبدتیان نبایکاتو چې دبدتیان نزان او ساته فضل ابن یاس فرمای من جلسا الی صاحب بدات فزر و سوچي به دې سره کې نه استه داغه نزان او ساته دا سړی سره کې نه نه په اعلان من وقار صاحب بدادن فقدنا على اذن الاسلام چار بدتی قدر کو دے اسلام پلڑو کی دا سر انداد کو بدتی قدر کردیو کو نو اسلام پلڑو کی دا سر انداد کو دارنگے نفوزیل نے اعزنا دار کو لے آہا وے من آہا صاحب بدادن بدللا و ملو واخر یا نور من قلبه چا دې تی سره محبت که الله په دغه عمل बरबाद کی د اسلام غره به دې ژوندو باشي نن چې رازونه صفانه دی وجم دا چې مبتدیینو سره زمو محبت راغلې وي د اسلام غره هغه زمو څخه ناراضي دی مانه غره دا په دې باندې راځي چې په دې جی نه مینا رضوان لري کې دې دې تاسو څه کوئم اډاره یې فرمایې اجازه دا مبتریان په طریقېن په خوش طریقا اخره کل چی دی بیده تی پا یو لار اولیده نا آغا لار بادا لکا پا لار مورد زکا سلام بورتوکی والا یرتبی اولی صاحب البیده تی الاللہ عز و جلل او عمل دی بیده تی تا اللہ تا دی عمل چرم نوچه تیگی ابو داود و ابن ماجه کی دنافینا آغد ابن عمرنا رضی اللہ عنہمانا انہو جا رجل فقال ان فلانا یقرو علیت السلام یو سره راغې د تیوی پلانې تابانی سلام وی فقال و ابن عمر رضی الله عنه بلغنې ان نو ما درڅې دلاده چې بده تیشي ویه بيدادی کړي په نو کانا کذا دسا کچریته بيدد کړې ویه بده تیشي ویه فلا تقرا عليه السلام زم سلام به موایا وعليكم السلام خو نو سلام خو پرېرا د سلام را جواب خو پرېرا وی چې زم سلام مورتنه وی بیدتی شویر بیدتی تا بس ماسلام امنوائی دارنگی صوفیان اغو فرمائی یا یوسف ازا بلغ کاغ جلن بی المشرکی تا تا رسید یو سنیپ کی این او صحاب سنت انچ دا خواهند سنت دی یعنی متبید سنت دی فواسیلی بی سلاما زما سلام اگر که مشرق کره که مالی دلیم نره که زمان سا پیجنگلوم نشتا خود سنت و تابیدار ده ویزا بلعکان آخرین بی المغرب ده کلش تا تا خبر رسید دبل سریناش مغرب دیو سیگی این او صاحب سنت انجی ده سنت و تابیدار ده بابا زیلی بی سلام زمان سلام ارتو وایا فقد قلالو سنت والجماع زکالی سنت والجماعات دیر کم دی دا خلق دیر زیاد کم دی ذکار دګي زموږ سلام ورته وایم چې تاسو لي اوشي او ډيري روشي زګه دا لیک او دشمنانی نه ډير او بدر را دي ورته وایم لاړل هغه بيداعت او ازور کمنزور ايشو اوبره تان لاړل چاته پصوړ نه واتل يمني ماجه کي رات راځيم لاحق بل الله علي صاحب برادن ادار نور کي له سم سبباني زره چېخ نه کلکړې وې نقب له يل نه مونزا نا روجا، نه صداقا، نا خجو نا عمران، نا جعاد و ولا صرفان، ولا حدل، نا پرزی عمل عمل، یا خرجو من الاسلام، یو عمل اللہ را بیدتی نا قبلی، چید آغا نا قبلی گی، ستاب و ربزی د قبلشی، آر بیدتی، اخپلا موز نکی گی، اخپلا روجا نکی گی، نا ستاب و ربزی سوشی، مونز روجا بای سوشی، آداء دا بیدات و عظم کی، د ریواطعنا راوړي یاد را چیخ رحمت الله عليه دی نور کی عمر د الله تعالی نو فرمای چې یو سره وینه ما چې جمعه کې یو ګټو وینه ما چا کی اور لګی د لید نو زه پدې خوشاله ما د دې نه چې جمعه کې بداعت شروع دی او داغه سوګا بدلون کې نشته چې دا بداعت ختم کی ځکه د جماعت د اوسه نو بیا به اغه نه نو وخا باز شي خو که بداعت شروع شو نه بداعت بیا نه نن جمعهتونہ په بدعا ته دی باندې دنیا خبره پکېږي الګا ستا پټې سمره پصال کړلې زمانه خودونه کړلې بس تا تا سمره اما دندې او تور تکمښ خاړه کې سرور تا کې زه ورته پلان نه جمعهتونږه دغه خبری شروع شي لاړې غل قران خبرې دي اوس خود الله فضل و احسان داو شو چې کورونو کې د قران غوازونه دکانونو کې د قران غوازونه په دې باندې لار هغه باندې ختمه شو د خلکو چې زمای با نه چا قران نه بیان کړي او چا راته سوال نه دي کور کې بناړي چې قران ور او رشید ورتام اغه ټی هر ساعه خکور کې ریډیو سٹاف هغه باندې اې پم هغه باندې ختمه شو دات باندې باندې کې چاله ما تاسو ګمله نه و راغله وسه فی خرابہ کوشش کوي خرابوالي ته بتاله وې ها و دې ده دې ته خلک راځي او دادي او دادي اونه چې جمعه ته تعالو ولا نه جا د جمعه دسه شبې الله دا که سن دې دې لرا یتقول عشر شدتان الا مگر يريدون ك لو هم في الدنيا خزيون ذیلا په دنیا کې شرمندگی دا یعنی چې څوک جمعه ته نه مڼه کول کې نو په او وي تکوي کبه راځي نو په شرم بار راوایني چې او یا رب ورساسینه بیا مي ولهم فی الاخرة عذاب ازیما بیره پاخرت عذاب لوی وین وللہ المشرق والمغرب ها صلی الله المشرق و مغرب دی کدی جمعه نی ویسته مسابه کیگا ملک خداته غنی سپایغتالنگنیچ ار ملک ملک مال کی ملک خدایماز دغدی ملک تنگ او د ملنگو ا راستي گلاین دیوالی لاش دغدی په او قران بیان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ځان لا یو ځای جوړ کړې څنګه چې نور مګي تا په اړیناس دي قران میوي وکانه رجولان بکا چوکولان به نو ډېر به جوړل ځکه قران په حقیقت پويو د عرب ماشومان براتل د مشرکین او خدي براتلې غو مرسته جوړل اه ابن دغینا هغه دغه دی ملک او مشر او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلق ویستان اغه چې ماریوا له سویرازان هغه یې چرته دي ابو بکر هغه چرته دي وی خلق کم او زما ده خدای کتاب بیانوم ها وی تا غون دي چې خلق مبریری تاو چا ضرب نه وی کلی تا غو دروغ نه دی ویلی تاو چا ته زران نه در سواله وی ده الله کتابه میرزاان هغه اعلان وکي ابو بکر زما پامن کی وی کچا بدلاس پورته کماایلاس پورته ها اغه ابو بکر ناز دې بی قران بیان نه ای دا جبه درم خلق الله پیدا کی باجی بی دیني خود دا دین خدمت دغه په لاس باندې کې لک ابو طالبو اغه بی دین او خود نبی علی اسلام امداري کوو او دین امداري کوو باجی دی دینداري اغه د قرآن خدمتو کی او زمواري واخلی دا کو ډیر چت مقام ولري الله ری ورته او چته درجي ورگی حاجي ابراهیم عليه السلام حاجي مواري د هرڅه واستي ها او د الله کتاب ته پارته او ته بوجي ټول بسر اغستې دي ککورکی ها دا تقریبا څو ورځېانه برداشت کیه ازمن په کور زمولایمه که یو ورځ دوره دې تمره غنار आला ها هغه ته موږ اوبو څنګه شو ورکوله من به تښتیدل یو ته قربا مرته موږ پریشي ها دا لوی شینه چې الله یې چاله ورکي الله یې ولړ ډیر شو ورکي الله یې دنیا اخر کیسه کی ها ولله ال مشیق المغرب ابو بکر بیا قران خاله ګراله دېګر اګني داګنه توي تا, تا دلسلامن ورګو اګور توي تعلق ما من درګړې ولي قران وای اګو استا پامن کینیم زما قران ویم ته مانش شللې کم شارين و می شره قران به ویمه ولل الله المشرقو ک سور دې نبرې دې جماعت کې لاشه یو لار کې کی کېنا قران وایا یو کلی کې تا لار دکان کې کی کېنا قران وایا بیټه کې کی کېنا قران وایا ز اوتمنزو کې و ما استادولې ګلم یو او ای که ما قرآن شروع که او یا کسانو پا ای که درست که ناستو او چه درست که بناستو دیر بیسترین ملگریو پاکی او خلق خبر شو چیره دا صریخو پنج پیریه ده او دا چرتا پنج پیریه را غلیه ده او منگا علی نو ما تاویوی چه تا بایدی جماعت توزی مای ولی چل سده بس ویوزی بنو مای نا وجه را تاو خواهی اوی نا زیبا ده کلینا نا جماعت نا بزی بس مایه سایله چې تاسو منه پریږی ها ځلال ما باندې راته چلال ما ما خام از نن داري ما خام مو سپې بدرسو شاګردان ټول لاجمو ما ته ویجی درس ولنه کې مې دې پلاني پلاني پینځه کسان دا مرته غو مې دی ویلی چې د جمعهت نمازینو ویخه وی دی ویلی ما یاو موږ به قران وای بس مایه که تاسو قران وایي ندی جمعهت لیدوی بل امام راولي زی امام قران زما شوق دے طالبائی بما بمد قران درس کرو طالبائی کے مسرمجری زما چیو قرآن کے نو زما شاگردان نو مائی زبا ده قران درس کوم کو جماعت کی نپری دی نوثمان زو لگاٹا مخبرہ رادے کے بنا چھو قران درس بکو پدیلان کے بنا چھو کائی کی سنپری دی نو صبح اچرتا کلہ چا بیٹھ کی اور چا وسر چھے کے قران وایو قران بنپری دو بس اگویا مشاران نو سر جنگ شروع کرو مائی او قران کو وای نزالی یوبیتک مقرر ای کی ہے کہ ب قران وایو نماز جمعہ خوا یو یوبیتکو پاگے لوٹ سپیکر رو لگاو آغے کہ قران شروع تہ ہٹول ملگری برات دل جمعہ تہ چب کم امام راگے نو سبے 4 کلاس 2 ما سی تہ ساری دو او ما با پاغدر کیوی مے زکو وجودا تلی ما ہوتاس وی چتہ پنچیر دے کرینو سو میں کدا وی دے ده دا او کہ پنچیر والا دای چ بیانون لی نو دا زما منظور دی. او که څوبلسي د دې نه فوډل نه دا کم نه دی منزور پنځ چې دین کودل یو دا الله رضا بیان ویو دا الله توحید نو دا زما منزور دي او دې تماګا لې کړه اذر کې و مې روزانه دا نو کال تیر شو او کال چې تیر شو نو خلک تنگ شو ډیر دې تنگ شو چې دا ما به مونږ ته نه ته داس څنګه چلې دې دغه یو کې درس کوي دلته ایمان دې نو نوې دا زموږه د جولشه ولل لایل مشرق او مغرب یو ځګی د څو نه پریدي لالشا یو شاګرد د ترناجی قرآن بیان کوي ورته چې کوم قرآن درې روایت قرآن درس ورکوې ولل الله المشرق والمغرب خاص الله لمشرق او مغرب دې ځکه دنیا پاتې را قیامت کې به ان شاء الله جمع کوي بیا او پرې قرآن به موږ راځو مکيو پر هغه قرآن سره عمل کوئ دا قرآن او علاوه سره نو جنت الله به رکی ان سایه نما تو لوکم درد چاولې پسم आवाज مَوَجْ ولای موجوده ذات دلای نلا بي شکالا واشونالیم پره خیل مواله رې شپقم اترال وقالو تقذ الله ولدا شپقم اترز زکې کستا پیغمبري پمنګ ماناله وا کوته الله نایبان نه منی دالانه زولينه یو جواب سبحانه پاک الله حقیقتانه او لږ ثابتين او الله خو قائد ده لو واقعي بچي نشته زګر هغه ځان نشته دوی متبنا ولا ثابتين بل له ما في السماوات والارض متبنا ضرورت نشته او كل له قانتو نا ټول دا ثابت دي اصلورم جواب دي السماوات والارض کته بچي دي نه پاړه پکاري چې سباله به زمانونو ژوند دي کې او جر باغه آباد ساتي او قالک وو چې دا رپلانیز ویری د واجبانه به زمانه مونږ ته بدی او سمااتي ولار بچو ته ضرورت نشته نایبانو ته ضرورت نشته کدا چې را بچې دی له پکاري چې دغه ورته حکم کوي سم د سيو ټک بس قبولي منی نو زه قاعده امرن پینما یاقول لوکن فیکونا پینځ جوابنا ا تر لا نایبان نا زولي منی ولت پماند نایبم راځي ولت پماند محبوبم راځي والا طمانا ده کایمقامم رازی نه اللہ نایبان نشتا نزولی نشتا دالعه چین نشتا دبنده جوابو نمنگتو تا ته ولی جواب سبحان پاک دی اللہ دین جواب بل او بل کی اللہ لربی ما فی سماات اجبربی والارد وقتہ کل له قانتونا توله لا تا بيدار دیه جس دی توله لا تا جس دی سرورم جواب بدی او سماوات واله ارد ناشنا پیدا کوون ګر اسمانونو دسم کوړي جواب وه اذا قضا هم راکل کې پیسلو کړي او کار پہلما یقول جواب نزان شریعت تا دا پنځه سورہ ڈیونس کے امپینسے جوابوں نے کئے خبابل رنگ یو لسمہ جی پارہا اٹھا نمبر ای آج قال اتخذ اللہ اولادا و ی دی نی ولر یالا نا زولې جواب سبحان او پاک دی الله دوی ول غنی او دا الله به پروا نه دریم له ما د سماه تی او ما په لار ده خاص الله لري دا پینځه جو ابونو حالت هم کوي وقال الذینا لا یعلمون دا ومه تیر از دا وی جواب ومه تیر از نه کوي چې کتري شتینه پیغمبرانو ستاپه رساله ته پیغمبري الله مون سره خبري وکي نو مونږ وتاو مونږ نو دا جواب هم دی کی کی یا چې ذکر کوي او تیر اعظم ذکر کوي وقال الذینا ویا کسان لا یعلمون چې نه لا لا یو ګلمون الله او ولي خبرې نکي مون سره الله او تا دینایا یا راتلې کی مون ته پن موجه زبانه بدلیل باندې مون سره به الله خبرې کی یا تاسو موجه او خایا تا ته بوي ما ځا تاسو کرامت خود ښکارګه کنه د کرامت خود ښکارګه کنه ځان تاسو لیکنه هغه پلان یو ګرپور تیلو गेला اسکا ته ګرنه ترې کرامت ښکارګه دا یې پیاد دی آیات کن کئی آفتی چی جواب کئی نو دا چی دا قانون نو دی چی دا باچیا در بار ار ساله ویشی آغا دی ورسر بارا هی را سو آغا دی ور تا دوی چی ما تصد دلیلو خواهشا با سرا لراکا باچیا ها درو در کی چی لکا ستال چی کم شناختی کاردونه بین آغا کمپیوٹر رایس او کدام ربا تاسول دا سزاد ارکومو جیل لیا پلانید دا اعلان و آڈینیت تی جاری که بادشا آبیاست وقت بعد پولیس و آباو جان تانا شیخ لیو سڑی اونی سی آگا توی چتا شاوشن آگا دی کارو که آگا سر آگا زوری نوی دنه دا شاو مست اگر وای ماته خو صدر ته ندی ویلی اگر وای جنہ صدر ته بو اخبار کی بیان ور کړو خبرون کی بیان راغله او تا دے خلاف کړو تا په هغه عمل ندی کړې الله کتاب را لګلره خبره مکمل کړې ددلته وای په دې اسلام باندې کړی را تا ته په دین کې څه پریږی ویلې کدو هغه علی مګال الله نه بارای راز غواړه خو خبره د الله زره داسې نشي کولې او داسې وای په تان نشي راتله څنګه په پیغمبر راتلا کزا لګ قال الذين من قبلهم دارن جی ویلی واګه سان چې په خوا د بینو مثله قالین پسند دوی په شابه قلوبو ما یو شان شي د ځننه په شپونو قد به یان نه آیا دای بیان کړم د لایل لیکن یو کینو نا کوم دا چې کین گئی ان ها عرص لا کباله کې بیسقام لګره تعال را د پاراد سکا کول دا حق بشیر هو نذیر ازه ولته اونګه ير ورګه و وَزِيرِ وررکې من کوله یا د بور کې نهمنون کولا واللا توس الله نصاب جاه تپوس شيه باه د جانمیانو کې دلته یو کالو ک لا توس الله نص جا ستاه جانمیانوبارره کې تپوس نه کېږي او د زمانې د خخواانو نه تپوس کېي د مریک تپوس بخې زمون نه کې چې دا مخله خې جاننم تپو دا خله خ ې جاننم تو غول د بخې زمونږ نه تپوس کي د مې بخې زمونږ نه تپوس کي وی رپی رحم بالا فنی او ستان یک کینو کتر پی رحم نو چته در جلارینو والا تو سال انا ثا وی جیمه ست هت اپوس نشی کیره بار د جانم یانو گی الله دنه جانم کی تفوس نه کئ ستان و د مسلی تفوس کی جې مسله وکړي لو کډینه نه والا ان تر د آهن والا نصارا اوس د دې حیاتونه د مکه سره سره بته راوته دایک توای چر د اعتکار طا باغه ما غاګي قطر څنګه حکمت یې مریدا غیده پاره وکي خو پری دې دینه یو حال کې دینه پیرازذر باندې کوي ستان نه خوشاليږي ولات دروان کل يهودو چرينه خوشاليږي ستان يهودو ولن نصران نصره اتات تبي املا تاوم دردې جيت تا بيدارشه دیندبي هاسو بوري کې د وت خران نه پریږه ما پوری ست دغړ سر نه ګرځي دیو جنه منګه دا وایو جه تبلیغ باندې او تبلیغ ښارلي دا تبلیغ چې سو باندې نو دا پکاله غلط دي تبلیغ باندې نو اي من غوای تبلیغ خلاشي خو له شاګردانو ته وایو ملګرو ته وایو لاشي چې روزي له لاشي چې ليله لالجي اغه تبلیغ کي چې کلا لاشي نو چې تاکم اي اتنه ز د قران ذکري ذکري زکري نو دا به ورته به کې چې روزه نو د دې اتنه ورته مچدری اتهنری ورته بیان کله جغراشی ناغتره د قران قدر پیدا شغ به د قران په درس وشي ګرځي چې قران درس وکړي کې د قران سره د دشمني بیان کوي هغه هغه بيزه جنگلات له نغ کوي بهله زمون ملګری ور لاشن دی ورته د قران درس پرینی ورته واه ټیک دا زند در سره د دین خدمت او دین کار به تو یو وخت زمون مذاکره را بل وخت زمونګه مشوراره بل وخت زمونګه تعلیم دی بل وخت زمونګه د نهسته خبراره بل وقتی دا منگا اعلان ده، بل وقتی دا منگ دا ولار خبره ده بل وقتی با دولس و اصول مذاکره تو او بل وقتی با شپاگونام بارو مذاکره تو خو یو وقت با پکی دا قرآنی نا قرآن درس و بیان من بگی که او کدی کرا سر ملگری که گه زی که دیر شدمت دراغلیو او دیر دین غمم راوله ده زدت نیل راغلیو نو کدار سر مانی و پس یه زم در سر و نیمان نیمان نیم در نیمانه ځګه قرآن خدای الله کتاب دیتا سو الله رضا کوي نو الله چې رضا کوي په خپل خبرو رضا کوي نو الله دینو ها دا خبر باندې واغه یا رضا کوي زه په خپل خبرو چې څوک ځما شي فد کوي خدای په خپل خبرو رضا چې دا به صفات کوي او دا الله کتاب بیانې کتاب نشته دا ومن پکې وایو خیر <متوسطور> دا و ما تعلیم درځه ځکه ذکر به دغه خلاف در سره نه کوم ها دا لاشي ورته نو دې ورته قران پريلي حتا تتبي ملتهم چريدا نارضايږي سو بوريش ته د دې دین تابع شي وني قران دې ورته ني پريته قران دې ورته پري هو د نبي استار اور ودسته قل ان هو د الله ها زمونګو ملګرو دلته فارسه کال موږ هڅه مقرر کړو مې زوبه تور ملګري دې درس کومه ځاړه ملګري براسرېږي ا ځاړه ملګري را ټول پټسو زه تاسو چې کوم څویل هغه په پکتاسو بیاناو موږ چې سیا دیاب ورته پکې موږ بیاناره ټول څه ته ځدل قولنا هودا الله هو ول تبلیغ نه نو چې موږ ورزردو نو موږ دې بیان پرې خوځو ځان سره قولنا هودا الله هو ورته دین د دین دی تبلیغ بد موایي ګوري او چې کوم خلکو کې کمیره هغه بوای زه کده سرکار دایي چارو په بیمار ته دا غي نقصان دی چې قران زګا ته خپوی چې زمونږ درونه یو قران ته نثین نی. دغه غټ خیر نه محروم شي ویری چې دل لري دلینه خلک راځي او د کلیه غته تبلیغ والو پکې نه دینا څو مشرانو پکې نه ځلېکان پکې نه دیو تبلیغ ملګي پکې رونه شته نو پدې مې غخپو یو چې دا پکې ولې نه کیه ولیدا دا خلک بسوي نه دی دل لري دلینه خلک بسوي چې دا پکې ولې نه کیه د دې ملاتړ چېرته په ټیپولي دښمنۍ راغله را چېرته فجنګي ورته را پات نه لګیږي بسونه لهندې ورته راغلې دي نو دا خو د ځان بد کیده ځان سره باید کیده ځان بيز ديګي عملمانه د لری لری ناراضي د کالانه ګور د بابا ګان ناراضي نه شي قران ته څومره په مینه ناش دي نستوري کیږي ها قول انه هو د الله یو ول هو دا بری کمه بیانو د تبلیغ بد نه وایو وران ټول تبلیغ وکړ تبلیغ من بد ویرا د قران بد مو ویلي به شه ګ دین د الله دا د ته به شه د دې د حیشه ما د لذي رسول دا غنا جاءه کمنه چرا لتا د علم عالم تابیداری پته کې دانه چې په دې امي تابیداری کې براندر لال نادر کې د قران ایلم او ته دا امي تابیش قران ور تفریدي نو دا خو تاسو نوم کو مالک من الله می ولي ولا نسيره نشه تعالی تر په دالانا صدوسو نيمداري چا چې ته د شيگان سره کړې بیرته ان سره مشرکاتو سره کړې وي هیڅ ایا زته ملال نو شو الینا تانا الملک کتاب اگسان جور کړمې دې لره کتاب یت لو نو تابیداری کې د قران تلاوت په معنا دې اتباع کړې دې معنا کړې دا من خپل ستار نو ری دل لا یت لو نو تابیداری کې تلاوت دی مناسب تابیداری دی اوله ای کېو نبی دا گسانې مالری پریبانې د قران تابیداری کا سنتی صحاب کې الله فرمایي ओनतिस नम्मर है आद दरिश्ट में जी पा रहा <hah> है किताब उन्हों अंजन लावी लेक दा किताब देरालेक लेमंगा देला रता था مبارک اند خیر نه ده کتاب لید دبروا دی چې سوچ کې اته نو ده دی تلاوت مطلب انداره چې سوچ کې اته نو ده دی کی ولی تذکر اولل الباب پارا چې پن واخلې عقل مند دوی اته نو کې وا سوچ کې همنګ چې کله پنځې کې دوره د قران وکړه یو کال تیر شو بیا بل کال باندې رالو ما چې رب تلاوت کو او تدبر وا اغا زین با زمان کولاوی دا ده شیخ نام چکم طریقه زکره وا او ری موتی بلکه البانی بیا شیخ په درس کیو خبر اکلا وی چی تاز وازی ناشی دل تاکی قرآن واوری دا او کلو تلاشیو بی بند کئی او کال رازیو بیای راوالی داوانکووی بلکه چلاشیو قرآن کی تدبر کوی درسویو دا قرآن شروع کئی دا آغینا بعد مال قرآن یو درس نده پریخی بلادر صنع کوم که یو شاگرد نه د قرآن ورتوي ا داس ورت او تا دبورې مان نه ما دا هغه وخت نه والا تر دي وخت پورې بیا تقریبا 94 نه طریقې بیا جوړ کړې ده چې پارا میاش کې د قرآن ختمو ما سره ترجمه یو یو سی پارا په ترجمه باندې تدبر سره دارو ځانه زما معمول نه هغه زمانه پکې نه وې قضا شوې الله دې نورو مې همت او تاسو لدی قران م پريږي قران جي سمره پريږي نوداوي پريږي قران جي سمره دان تراني ذکي اغم رب ستاچ نه کولا وي اغم رب در امداد دي تي ياد لون او قد لا ودي تلاوت نه زور ور کوي تلاوت کي او دور خدمتونه دورا ها خدمتونه م پتراو کي اوکلل او دور جانر خلق واغستي اولائك يمنون به دا گساني مالري پدي باندي وامید پور بیسو جنکارو کی پرے پولا اکاهم القاشرون نداکرسان امدی رتا آنیان زماغو ہاں